Andalusan Andalusan Andalusan. Wa alejkum assalam amma ba'd. U komentaru došli smo do poglavlja babu du'a bade at-shahid al dova Du'a du'a nakon zadnjeg teşehuda, na kraju zadnjeg teşehuda. حدث 8 10 بعد المئة 114 حدث حدث عن أبي حريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه ودب حريرة رضي الله عنه قال الله بساني صلى الله عليه وسلم دعوه الله انا اعود بك من عذاب القبري وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات mu'min fitnat al-masih ad-dajjal. Wa fi lasti musib wa riwayat kod musaima ida ta ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Kada neko od vas uh, jedna te uh, neka traži utočište kod laži kod Allah od 4 stvari. Yaqulu Allahumma inni a'udu bika min 'adhab jahannam i još da kaže Allahu moj utiči ti se od uh, dje, uh, od đehnemskog uh, i od đehnemski ka, uh, kazne i onda kaže spomeni ovo ostalo što došao gore se spomni to u prvom rivayetu mutetaku na lej. Znači, je tekst hadisa uh, ovaj hadis uh, znači govori o uh, dovi koja se uči, koja je propisano učiti nakon a, učenja etehijatu salavata. Nači na tešehudu za zadnje za uči se etehijatu pa salavati, pa onda onda se uči ova ova dova. Nači prije, prije predavanja selama I e, najbolje, znači najispranije baš da se uči ova od ova ov ovim riječima. Odego kako se pomenuo: Allahumma inni a'udubika min adhabil qabri wa adhabin nar wa min fitnati mahya wa znači, mamat wa min Ove četiri stvari, utjecanje od ove četiri stvari. Od kaburskog azaba, od uh, uh, džen, uh, kazne đehnemski, od fitne uh, na, u životu i na dunjaluku, uh, u, u toku života i nakon smrti i od fitne dajjala. Uh, o tome, znači, govori hadis i da je ovo mjesto, znači, kada se uči ta dova. Uh, znači, osnovna stvar ovdje hadisu kazi je da je mustehab učiti ovu dovu, znači, i većina učenjaka ovom na tome da se dova, da je ona mustahab, i to je ispravan stav, da je ovu dovu učiti Stehab, nakon, nakon etehijatu i salavata. U rivajotu kod muslima je došlo tačno, znači ovaj drugi rivajot kod muslima uspomeni na to tačno na komu mjestu se uči kada se uči, a u prvom rivajotu, u Motefeku na Lehi, znači ne spominje se gdje se uči ta, ta dova. Naravno, doba je jako, jako a, a, bitna sa strani toga šta je sadržano u ovoj dovoj četiri stvari od kojih se traži uti, u, u, a, koji se utječe Allahu Đelešanuhu. Potvrđuje se sa ovim hadisom a, da postoji kaborski azab, da je on hap, da je istina, da je vađi njeg, a što je stvari od uvjerenja Ehlusuneva al-Džema i što su motivatri hadisi došli u tom kontekstu, potvrdili, potvrdili postojanje kaborskog zaba a e, takođe u hadisu je došlo traži utočišta znači eh eh lažeš anu od kazni džhenemski e, to je jasno ali ovdje je zanimljivo ovdje je da spomenuto fitnetul mahija one maat fitnatul mahija uđe misli se znači ono što se desi desi u toku života čovjeku od e, znači, od iskušenja pa zauzetosti dunjalukom i e, zadovoljavanje zadovoljavanje strastima i e, zadnja nabitja stvara, to je loša završnica, suhatime, da osoba ne završi loše na dunjaluku, utječemo se laođešanuhu od fitne s te strane dunjaluka, znači da, da dunjaluk ne odvede od alahađelešanuhu, od njegove vjerije, da se ne prepustimo strastima i žicima, da aločim, i da na kraju ne završimo sa lošim završetkom, što se od loših znakova. E, a što se tiče o fitne memati, fitne e, nakon smrti, Misli se, znači, ona, ono što dolazi u kaburu, kaburskoga zaba, znači prvenstveno od, od toga, uh, jer došlo u hadisu od Esme i Mi Bekša, evo, in nekom uh, tuftenune fi kuburikum, uh, misle, evo, kariben min fitneti de džav, kaže, vi ćete biti uh, na fitni, na iskušenju u vašim kaburovima, E, poput, kaži, ili, ili slično blizu, onom e, na kojem fitnu će biti ljudi izloženi od, od, od dežala. I naravno, ovdje je spominuti, jel, deđal, je potvrđeno, e, pet, znači, razlika ovdje mesiha, deđala, imamo mesih kad spomine uopćenu riječ, mesih misli se na Isu ibn merema. A kada spomenu Mesihu Dejjal, da se misli na Dejjala Kedhaba, koji će se projaviti u veliki preznaka sunnjih dana.